У гридниці обіч Данила сидів Двірський Андрій. «Де ж він є, той посол?» – спитав Данила. «Теодосій снідати повів. Якщо стародосієм пішов, то без меду не обійдеться. А Теодосій не винен. Він мені вчора розповідав, як той чернець до нього приставав і просив потайки меду, щоб усі інші не бачили. Хитруни, все на хитрощах. Язиком брешуть, що пити не можна, а за спиною лижуть. Ще казав Теодосі, що один чернець шепнув йому, ніби похід проти нас папа оголошує. Данило примружив очі. Чернець шепнув. Значить, лякати надумали. Почуємо, чи скаже про це мені посланець. Папа сам боїться, що після татар не отямився. Тільки мовляш, що папа Олександр лютіший за Інокентія. Той помер, не встиг зі мною долаятися. Покликати кого? Може, єпископа? — запитав Двільський. — Не треба. Переказав я, щоб тисяцький Любосвіт прийшов, а більше нікого не треба. У двері заглянув Любосвіт. — Заходь. Не бачу папського посла. Стиг до сім пішов. Але папський посланець не затримався. Він випив сьогодні лише один корець. Теодосій довів його до княжого терема і наказав служникові доповісти князеві. Данило сів на княжому кріслі з високою спинкою Андрій і Любосвіто бабіч. Чернець одягнув святкову рясу, в руках тримав папську буллу. Надійшовши п'ять кроків до князя, уклонився. Маленькі його очіпці кліпали під важкими віями. Від випитого меду обличчя почервоніло. Сьогодні Теодосій нарочито дав йому найміцнішого меду, дикого, як він казав. Королю руському вклоняється посол найсвятішого папи. Данило кивнув головою. Чернець розгорнув пергамент і почав урочисте читати тоненьким голоском. Данило слухав, заплющивши очі. Чернець читав, не поспішаючи. Після звичайних привітань папа в своїй буллі перейшов до погроз. Він нагадував про те, що прийнявши корону, Данило не хотів слухати папу. Папа милостиво прощає все це Данилові, якщо він повернеться до римської церкви, а якщо не зробить цього – то Папа прокляне його владою, даною від всемогутнього Бога. Дійшло до нашого слуху, не серця, вичитував старанно черниць, не піднімаючи від пергаменту голови, що ти невдячний за велику благодать, не пам'ятаючи про доброчинство нашої церкви, знехтувавши слова послуху і збереження віри, не подбав виконати свою обіцянку на небезпеку твоєї душі кривду самої віри погорду вищезгаданої церкви і образу Ісуса Христа. Отже, бажаючи перед тобою апостольським нагадуванням на тому настоювати і закликати тебе батьківськими пересторогами до правди, яка є у Христа, і сподіваючись, що ти, вважаючи, що провинився тяжко проти Бога і Його церкви, гідно розкаєшся і забажаєш виправити свій гріх. Вважаємо нагадати тобі, з якою ревністю, з якою пильністю піклувався апостольський престол, щоб тебе підвищити, гадаючи, що не церкву, але самого себе обманюєш, згубно, не дотримуючи своєї обіцянки». Сподіваємось, що ти не заборися відректися від путі, якою грядеш, і постарайся вернутися до своїх слів таких, що ми, почувши про твої славні діла, перепоєні великою радістю, тобі на вимогу твоїх заслуг з більшим почуттям подали б соски твої ж церкви, які ти ссав, приймаючи багато ласк. «Дано в 13 лютого 3 року нашого понтифікату!» Вигукнув пискляв на закінчення чернець і, згорнувши пергамент, передав його Данилові. Примітка ветеран, Резиденція папи в Римі». Данило, не глянувши на буллу, віддав її двірському. Більше нічого не переказав папа. «Невже король?» «Не зрозумів того, що я читав». «Зрозумів усе. А як посилав тебе папа, що сказав?» Чернець сіпнув плечима, спробував посміхнутися. Його очиці потонули у зморшках, брови піднялися. Він уклонився, розвів руками. «Король чув, я зачитав, що пише папа. Я грішний, тільки маю наказ привезти буллу та до папи відповідь від короля взяти». Данило подався вперед, схопившись лівою рукою за поручче крісла, а право стиснувши в кулак. очима вп'явся у папського посла. Важко дихаючи, Данило кидав гнівні слова. «Перекажи папі, нехай він загрожує своїм кардиналам, а не князеві Руському. Писати не буду. Перекажи папі, нехай він навчиться чемності». Не забудь цього сказати. І ще скажи, не було ніякого короля Данила. Жодного дня я не називав себе королем. А я є князем руським, так як у нас на Русі є. Хто проклинати буде папа, у нас своя віра є. І те прокляття до папи повернеться. Він замовк, спершись на поручче. Чернець, Розгуплено поглядав то на Данила, то на Андрія, то на Любосвіта, спробував несміливо продовжити розмову. «Великий королю, папа наступник Христа на землі, і не можна його гнівити. Я слуга папи, і мушу ще сказати, що мені папа наказав».